Різні цікавинки про нашу рідну мову для вас підготував доцент Київського педагогічного університету імені Бориса Грінченка Олександра Враменко. Це буде у програмі «Загадки мови». Про особливості відпочинку у сільській місцевості вам розповість Наталя Ступакова. А у старшокласнику ви зможете дізнатися, наскільки важливо вміти планувати свій час, особливо на канікулах. У другій частині програми почуєте, чому нові знайомства не завжди закінчуються дружбою. Знаєш, Наталю, є такий давній психологічний тест, коли людину запитують, які три найважливіші речі вона взяла б із собою на безлюдний острів. І кожна річ доволі чітко характеризує саму людину. Цікаво. Наприклад, якщо відповідь «сірники», то це означає, що людина має практичний склад розуму і навряд чи розгубиться у складній ситуації. А якщо, скажімо, м'яч? Ну, тут навряд чи можна говорити про практичність, адже йдеться про безлюдний острів і грати у м'яча немає з ким. Ну, а якщо книгу? Тоді людина, по-перше, схильна до самоосвіти, а по-друге, добре почувається на самоті. А мені чомусь здається, що більшість дівчат і хлопців взяли б із собою на безлюдний острів мобільний телефон. Згодна із тобою, але знову відсутній практичний бік питання. Бо навряд чи на безлюдному острові є мобільний зв'язок. Та й електрика відсутня, аби можна було підзарядити акумулятори. Цікаво, а чи сягають безлюдних островів радіосигнали? Хм, навіть не знаю. Тоді можна було б лише взяти радіоприймач. Ось тобі і новини, і розваги. Та й цікаву книгу можна було б замінити прослуховуванням літературних програм. А бажаєш пізнати щось нове? Слухай передачу «Загадки мови». Згодна. Добре, що ми не на безлюдному острові і можемо без проблем послухати черговий випуск. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні ми поговоримо про типові помилки, яких припускаються у мові офіційного спілкування. Також ви дізнаєтеся про походження слова «картопля». Виявляється, це не європейський продукт харчування. А ще я розповім вам про авторський стиль майстрів красного письменства. Зокрема, поговоримо про мову творів Михайла Стельмаха та Емми Андієвської. Щодня кожному з вас доводиться розмовляти з учителем, директором чи з незнайомими людьми. Саме в таких ситуаціях ви починаєте ретельніше добирати слова з мовної скарбниці, намагаєтеся уникати помилок, надмірних емоцій. Таке спілкування називають офіційно-діловим. А й справді, офіційно-ділове спілкування вимагає від нас дотримання певних норм і з-поміж них вживання так званих мовних кліше. Кліше – у перекладі з французької «робити відбиток». Це таке сполучення слів, що регулярно повторюється в певних умовах, зокрема в офіційно-діловому спілкуванні, в документах. Зверніть увагу – регулярно повторюється. А отже, якщо те чи інше сполучення слів вживати неправильно, то значить регулярно помилятися. От у мові своїх учнів я часто помічаю такі помилкові мовні кліше. Прийняти належні міри, а треба вжити належних заходів, приймати участь, а слід казати «брати участь». Отож, звертаю вашу увагу, друзі, на те, що приймати можна гостей або закони. Або часто чую таке «готуватися на протязі тижня». На протязі можна лише застудитися, а, скажімо, реферат можна готувати протягом або упродовж тижня. Звертаю вашу увагу і на такі помилкові кліше «співставити факти» а грамотно сказати «зіставити» факти, або «дані співпадають». Та немає такого слова в українській мові. Правильно сказати «дані збігаються». Між іншим, у нашій мові і немає слова «співпадіння». Ми кажемо «збіг обставин», а не «співпадіння». Таким чином «збіг обставин», «збігаються ознаки». Ось іще приклад типової помилки. Аби такі цікаві міроприємства проводилися якнайчастіше – Українські словники не знають слова «міроприємство», отож нормативним є словосполучення «цікаві заходи». А ще часто чую, можемо навести наступні приклади або «хочу сказати наступне». У діловому мовленні варто замінити прикметник «наступний» займенником «такий». Отже, «хочу сказати таке». Чи можемо навести такі приклади? Зверніть увагу, не навести, а навести. Учимося правильно наголошувати слова. Саме про це далі і йтиметься. Уміння правильно наголошувати слова – невід'ємна ознака грамотного співрозмовника і взагалі освіченої людини. Звертаємо увагу на ті слова, у яких ви, шановні слухачі, найчастіше неправильно наголошуєте склади. Черговий, чарівний – «квартал», «випадок», «олень», «вірші», «спина», «дрова», «завдання», «загадка», «довести», «відповісти», «навести». Ось саме так слід наголошувати ці слова. Отож, учиться правильно наголошувати. До речі, є слова, що мають подвійний наголос. Це означає, що двояке наголошування нормативне. Наприклад, «мабуть» і «мабуть». Омилка і помилка, також і також, та інші. З уроків мови ви вже знаєте, що є слова, у яких наголос впливає на значення слова. Скажімо, «замок» – будівля, і «замок» – пристрій, або «виходити» – це старанно доглядаючи, вилікувати хворого. І «виходити» означає «йти за межі чогось», або ж «вищати», тобто ставати вищим, і «вищати» – це верещати, скавучати». Звертаємо увагу на те, що неправильне наголошування слів зазвичай викликане впливом російської мови. От іноді кажуть «новий», а треба «новий», «одинадцятий», а грамотно сказати «одинадцятий», або ж діалектним впливом «довести», а правильно сказати «довести», «віднести», а грамотно буде «віднести», або чують дуже часто «випадок», а слід казати «випадок». Триває програма «Загадки мови». Мабуть, усі знають, що росте на городі. Як на городі взагалі гарно влітку? Краще не скажеш, як сказав про це Олександр Довженко у своїй зачарованій десні. До чого ж гарно і весело було в нашому городі? Ото як вийти з сіней та подивитись навколо, геть чисто все зелене та буйне. А сад було як зацвіте весною. А що робилося на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте. Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. А соняшнику, амаку, буряків, лободи, кропу, моркви? Чого тільки не насадить наша невгамовна мати?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 До речі, не все, що росте на городі, було споконвічно наше. Деякі рослини примандрували навіть із далеких заморських країв. І нерідко з ними мандрували їхні найменування. А з окремими назвами бували навіть чудернацькі пригоди. От здається, що картопля — такий український-преукраїнський овоч. І назва цього овочу теж українська. А насправді, Ця рослина не так давно оселилася в Україні, і історія її назви дуже цікава. А було це так. Восени 1538 року пристав до берегів Перу вітрильник іспанських конкістадорів. Цим судном таємно потрапив на Перу хлопчик Педро Ч'єза де Леон. Допитливий хлопчик, опинившись у незнаній країні, придивлявся, як живуть індіанці, що вони їдять. Він старанно занотовував свої спостереження. Уявіть собі, як 450 років тому йшли джунглями іспанські завойовники і раптом натрапили на індіанське поселення. І побачили в якійсь хатинці те, що ми тепер називаємо картоплею. Напевно, харчий з картоплі конкістадорам сподобався, бо вони із собою в Іспанію мішок цього дива прихопили. А 1553 року в південному іспанському місті Севільї побачила світ книжка «Хроніка Перу», де є перша згадка в Європі про картоплю. Автором книжки був отой колишній хлопчик Педро Чьєзаделіон, який так захоплено спостерігав життя індіанців. Саме завдяки авторові «Хроніки Перу» європейці довідалися про основний харч індіанців. Тепер відомо, що індіанці Південної Америки використовують картоплю понад 14 тисяч років, а європейці уперше почули про неї лише всередині 16 століття. Почалося з Іспанії. Першими покуштували картоплю іспанські моряки. Потім вони потрапили до Італії, де її гідно оцінили. Поступово картопля поширювалася іншими країнами Європи, хоча і не скрізь її приймали з радістю. От пригадаємо картопляні бунти в Росії. Іноді в Європі використовували овоч не за призначенням. У кінці XVIII століття у Франції квітами картоплі прикрашали волосся, або робили з них букети. У Німеччині картоплю можна було побачити на клумбах перед палацами. У середині 18 століття вона з'явилася і в Україні. Дивна річ, ми так звикли до цього овочу, що аж не віриться, що 200 років тому багатьом не віддалося і не гадалося про нього. Тепер же, в усі пори року, картопля – це овоч номер один для українців. 300 страв з неї готують кулінари. Проте прийшла до нас картопля не з індіанським, а з європейським найменуванням. Індіанці називали рослину «потата». Англійці трохи переробили індіанську назву на свій лад – «потейтов». Південноамериканська рослина сподобалася італійцям. Вона їм нагадувала добре знані земляні гриби, земляні бульби, і вони назвали її по-своєму «тартуфол». Німці запозичили назву віталійців, спочатку дещо видозмінивши її «тартуфель», а далі перетворили на картофель. А в українській мові найменування зазнало фонетичних змін і стало словом «картопля». Примандрувавши з далекої Південної Америки, ось такі пригоди мала улюблена нами рослина і її назва. Триває програма «Загадки мови» і ми далі ведемо розмову про рослини, завезені в Україну. Ми, європейці, до великого мореплавця Христофора Колумба, нічого не знали про кукурудзу. Відкривши Америку, він відкрив для нас і цю рослину. Росла на просторах Центральної і Південної Америки. Якось восени 1492 року Колумб і його матроси побачили на полі дивну рослину, з височенними стеблами, золотистими качанами, великими зернами на них. Морякам рослина дуже сподобалася. Настав час повертатися на батьківщину, і вони прихопили кілька мішків з кукурудзяним насінням. Ось так Христофор Колумб у 15 столітті привіз кукурудзу в Європу, до Іспанії. І почала вона розповсюджуватися у світі. В Індії, Китаї, на Африканському континенті та в інших краях. Уперто завойовувала країну за країною. Музика. Наступна сторінка програми «Загадки мови» про мову майстрів красного письменства. А вона в кожного письменника неповторна і своєрідна. Кожен письменник має свій стиль. Його називають авторським. Авторський стиль – це сукупність мовно-виражальних засобів, які виконують естетичну функцію і відрізняють мову окремого письменника з-поміж інших. Авторський стиль залежить від творчої індивідуальності письменника, від сприйняття і відчуття ним світу. Мовний стиль кожного майстра красного письменства неповторний. У науковій літературі його називають по-різному. Індивідуальний стиль, авторський стиль. Пропоную сьогодні розглянути і зіставити абсолютно різні авторські стилі художню мову Михайла Стельмаха і Емми Андієвської. Яскравими здобутками в мовотворенні Михайла Стельмаха є метафори. Дні тепер стояли в шелестах золота, у вибухах блакиті, у потоках музики й чорнобривців, а ночі народжували печаль перелітніх птахів. До типових художніх прийомів Михайла Стельмаха належить нанизування синонімів, як окремих слів, так і фразеологізмів, а також широкі ряди однорідних членів речення. Ось послухайте. Машинерія твоя летить аж гуде, вітер у вухах пересвистує, збоку собаки гавкають, на дзвіниці дзвонять, перед тобою хати хитаються, підстрибують, уся земля йде обертасом, а ти, мов кум королю, розсівся на своїх ногах, щоб не так мерзли, і переганяєш дівчат». Дослідники мови Михайла Стельмаха вказують на те, що в накопиченні синонімів треба теж знати міру, адже художнє мовлення тоді може перетворитися на синонімічно-фразеологічний словник, як у такому уривку з повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять». А яке потім було сум'яття, ви, напевне, догадуєтесь. Спершу з мене вибивали... Дурування і примовляли «Який я бузувір! Опришок, урвиголова, харциз, каламут і навіть химород!» «Та я не дуже цим іжурився!» Бо не раз чув, що такого добра бракувало не тільки мені, але й дорослим. І в них теж чогось вискакували клепки, розсихалися обручі, губились ключі від розуму, не варив баняк, у голові літали джмелі, замість місків росла капуста, не родило в черепку, не було лою під чуприною, розум якось тулявся аж у п'яти, і на в'язах стирчала макітра». А ось і ще приклад, але більш поетичний. Сьогодні мати почала діставати з комори і скрині сипанки, з-під і навіть з-за забожниці свої вузлики. У них лежало все те, що далі зійде, зацвіте, закрасується і перев'ється по всьому городі: огірки, квасоля біла, рябай фіалкова, безлузкий горох. Турецький біб, чорне просо на розвод, кукурудза жовта й червона, капуста, буряки, мак, морква, петрушка, цибуля, часник, соняшник, кручені паничі, нагідки, чорнобривці, гвоздика і ще всяка всячина. Дорогі друзі, ось цікавим, на нашу думку, може бути зіставлення із іншим авторським стилем – мовою творів Емми Андієвської. Письменницю традиційно вважають представницею нью-йоркської групи. Проте свою належність до цього літературного угруповання вона заперечує. Емма Андієвська, на відміну від багатьох письменників української діаспори, пише сучасною українською літературною мовою з ледь помітними вкрапленнями українсько-американської розмовної мови. Радости, в родовому відмінку, або чести, свідомости – Своєрідні закінчення іменників жіночого роду саме в родовому відмінку. Або ось вимова м'якого ль – лямпа, кляса, ну а в сучасній мові зрозуміло, що лампа, клас, рура, фарма, кран – то така специфічна лексика. У мові Емедієвської мало фольклорних елементів, проте багато лексики на позначення абстрактних понять, біблеїзмів, адже твори письменниці мають глибокий філософський зміст, притчевий характер. Одним із найвідоміших творів Емми Андієвської є оповідання Джалапіта. Хто такий Джалапіта? Послухайте уривок і спробуйте визначити самі. Джалапіта винайшов клей, яким можна було розтягувати на цілі роки приємні хвилини, а неприємні цілі століття ери звужувати в одну мить або в один міліметр. Джалапіта пішов на концерт. А йому музикою рознесло все тіло на порошини, і він мусив цілий рік збирати себе по атому з космосу. Джалапіта йшов вулицею, думаючи над тим, чому люди, ідучи, розмахують руками. І прийшов до такого висновку. Люди розмахують руками, щоб виміряти простір, щоб утримати рівновагу і щоб робити вентиляцію космосу. Наша програма добігає кінця. Пишіть нам і слухайте нас, а ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати таїну рідної мови. Наша адреса Українське радіо, програма загадки мови, Хрещатик 26, Київ 1, індекс 01001. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей. Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, ви слухаєте Радіородина у студії ведомості.